mtazamaji wa Esta TV karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali mbali. na hii leo nakuletea historia ya mkoa wa Lindi mwaka 1961 wakati Tanganyika inapata uhuru wake kutoka kwa Waingereza mkoa wa Lindi haukuepo kabisa katika ramani Kilichokuwepo wakati huo ni jimbo la Kusini ambalo lilijumuisha mikoa ya sasa ambayo ni Lindi Twara na Rufuma Makao makuu ya jimbo hilo la Kusini ilikuwa katika mji wa Lindi. Hadhi ya mji wa Lindi kwa makao makuu iliisha mara baada ya uhuru ambapo jembo la Kusini likawa linajulikana kama mkoa wa Mtwara. Makao makuu yakawa ni mji wa Mtwara. Yamkini mkoa wa Mtwara ulikuwa mkubwa sana kwa eneo. Hata mkuu mkoa wa kwanza wa Mtwara bwana John Nzunda alikuwa anasema Natawala kipande cha nchi toka pwani ya bahari ya Hindi hadi ziwa Nyasa na kutoka mto Rufuma hadi karibu na Mtorufiji. Serikali ya awamu ya kwanza iliyoongozwa na mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliugawa mkoa wa Mtwara miaka ya mwanzo ya uhuru ambako ukawa na mikoa ya Mtwara na Ruvuma. Mganyiko huu uliufanya Lindi kuwa ndani ya Mtwara. Lakini Julai moja ndipo mkoa wa Lindi ulianzishwa rasmi baada ya tena kugawa mkoa wa Mtwara. Makao makuu ya mkoa yakawa mji wa Lindi wakati Tanzania inaadhimisha miaka kumi ya uhuru wa bara kwa kuwaita waingereza kuja kuiona hatoa iliyopiga Mkoa ulikuwa na umri wa miezi sita tu. Eneo la Mkoa, Mkoa wa Lindi unapakana na Bahari ya Hindi upande wa Mashariki, kwa Pwani upande wa Kaskazini, Morogoro na ruvuma upande wa Magharibi, na upande wa Kusini ni Mkoa wa Mtwara. Mkoa una eneo la kilomita km, za mraba 67,000 ambalo ni sawa na asilimia saba moja ya eneo la Tanzania bara. Hata hivyo karibu 27% ya eneo la mkoa lipo chini ya mbuga ya Selous, yaani eloo game reserve ambayo iko magharibi mwa wilaya ya Liwale. Utawala mwaka moja mkoa wa Lindi ulianza ukiwa na wilaya tatu, yaani Lindi, Kilwa na Nachingwea. Wilaya ya Liwale ilianzishwa kuwa kugawana wilaya ya na Nachingwea mwaka 1975 na Ruangwa ilianzishwa mwaka 1995 kwa kuigawa wilaya ya Lindi. Zipo halmashauri sita ambazo ni halmashauri ya manispaa ya Lindi. Halmashauri za wilaya za Lindi ni Kilwa na Chingwea liwale na Luangwa pia mkoa una jumla ya tarafa 28 miji midogo mitatu yani Kilwa Masoko Kilwa Kivinje na Nachingwea hali ya hewa kwa wasta ni hali ya hewa katika mkoa huu ni ya joto ya nyuzi joto 24 hadi 27 na joto hili hutegemea sana pepo za bahari zinazovuma katika kipindi husika kwa mfano pepo za kusi ni za baridi na kaskazi huleta joto. Sehemu za miinuko zilizoko kati ya kaskazini kama Rondo, Kilimando, Kipatimu na mpigamiti hali ya joto hupungua na kuonyesha tofauti za nyakati za joto na baridi. Mvua. Mvua hunyesha kwa mwezi Novemba mpaka Aprili na hali ya ukame kati ya Januari na Februari, Agosti hadi Oktoba. Wasani wa mvua kwa mwaka ni milimita saba hamsini hadi milimita mbili Makabila. Mkoa una makabila Mbali, mbali ambayo ni mwera, makonde, ngindo, matumbi, machinga na watu wachache wenye asili ya Asia na Kiarabu. Dini Mkoa wa Lindi una dini zifuatazo: Wakristo ni asilimia 30%, Waislamu ni asilimia 45%, Hindu ni asilimia 0.01%, wengine ni 24.09%. Uchumi Uchumi wa Mkoa wa Lindi unategemea sana sekta ya kilimo, ambayo asilimia kubwa ni kilimo cha kujikimu na biashara kiasi. Hata hivyo vipo vyanzo vingine vya kiuchumi ambavyo ni uvuvi, ufugaji nyuki na mifugo, madini, viwa na vidogo na vyakati. Huduma za jamii. Mkoa unatoa huduma za jamii ambazo ni afya, elimu, maji, utamaduni na michezo. Katika mkoa wa huduma hizi unaendelea kupanuka kulingana na malengo ya serikali ya kusogezea wananchi huduma mahali walipo. Changamoto iliyopo ni wa bajeti lakini mkoa unaendelea kutoa huduma bora na kwa viwango vinavyostahili mawasiliano na uchukuzi mawasiliano na huduma za posta telefax internet na telax zinapatikana katika miji yote kwa upande wa usafiri mkoa umeunganishwa na wilaya zake zote kwa barabara zenye jumla ya kilomita nane kati ya hizo kilomita mbili ni zarami. mkoa una bandari maji mbili yani za Lindi na Kilwa. Bandari ya Lindi kwa sasa ipo katika matengenezo, lakini ya Kilwa inaendelea kufanya kazi. Kwa upande wa viwanja vya ndege kipo kiwanja chenye barabara sita. ambacho sio cha lami. Kilwa na Nachingwea vipo viwanja venye barabara moja. Liwale kipo kiwanja cha kutoa ndege ndogo. Pato la mkoa bado kumekuepo na changamoto kubwa ya umasikini miongoni mwa wananchi. Hivyo basi serikali ya mkoa inaendelea na jitihada za kwa hamasisha wananchi wote wenye uwezo kufanya kazi wafanye kazi na hii ni historia ya mkoa wa Lindi iliyoletwa na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli